надто великому для неї чоловічому пальці і в старенькому темно-синьому береті. Друга років 55 сива в зношеному, але темному піджаку піскуватого відтінку і в хустині, що колись була картата, а тепер вицвіла до блідості і слабого селі рису. Хустина оповідає, як доводилося робити в степу і мокнути під дощем до самих морозів. Безсідниця берет додає примітку. «Без дощу?» Коли довго немає, то ще гірше, все сохне. А тож? Без дощу – гірше. Згодившися, старша поворушила устами, ніби ще почучи беззвучно, і почала згадувати. Позаторіх робили в господарстві. Завод мав його. Як занадилися заводські комсомольці до нас. Всіх обшукують, одежу на грудях роздирають і дивляться, чи не носимо хрести. риються в наших торбах і чемоданах де є іконка, забирають від тіля, кидають іконки і крестики додолу, в хаті або на дворі в грязь, і затопчують тут же при нас, щоб ми бачили, як вони знущаються, і думали, наче Бога нема, коли за таке не карає. Один комсомолець зрива з мене крестик і кричить, я тебе задушу, гадюка, ти зачем є тут дурман, носиш? Ми всі від раннього ранку до пізнього вечора працювали на полі. Було посушно, Нема дощу і нема. Комсомольці ж проголосили, що їм не треба ні Бога, ні його дощу, обійдуться своєю дорогою, кажуть, создадім штучний дощ. Всіх із заводу гнали після роботи ще і додатково працювати цілий вечір на полі. А в робітників і так на піджаках сіль зарягла, з поту, бо душно на заводі і робота дуже важка. Зверх того мусять воду тягати з канал та басейнів або привозних баків поливати городину. Кільке не поливали, нічого з того не виходило. Не бере вода. Ніякий росток з ґрунту не показується. Хоч води вилито пропасть. І тільки ще дужче після того сонце пече. Все чисто чорніє і годі. Отак довго возились і мучили народ, роблячи свій іскусний дощ. Всіх до смерті заморили поливанням, а нічого не вирізується з землі. Не зеленіє ніде. Все чорне. І стало видно, як на долонях, коли намірилися з ворожістю проти Бога і хочуть щось зробити, не вийде нічого. Ось після невдачі того штучного дощу, як позакидали вже і самі відра, з'явилась хмарка. І стала підходити і рости. Побіршала дуже, і все закрила, скільки око бачить. Та як гуркнув грім, заблискотіло страшно. Та ще дощ грім розлігся, аж глушить. І такий тоді палив дощ, що всі, хто був там, поприходили мокрісінькі до нитки. Просто текло з них. Просвітліло після дощу. І потім зразу земля стала парувати і почало сходити скрізь. Все зазеленіло. врожай був. Давно вже не пам'ятали такого. Повного родини і вся велика. Комсомольці як поніміли. Ніхто вже більше не казав до нас, що Бога нема. Колись зустрічалися, то очі відводили, і про іскусний дощ замість Божого мовчали весь час, поки я там робила. От так вийшло з заводськими безбожниками. Їх дощ посоромив. Жінка, що в Бретті, оглянулася гостро. Сусіди з леденні, як і вона, притамували мову до півшепоту. І заморок їхній іскусний і геманський аби вже скоріше кінець. Дар'я Олександрівна, похилившись, питає Андрія, «Чув про хрестики?» «Чув?» «Не станеш хрестики людей зривати?» «Ні». «Глядиш?» «Інша кривда забудеться, а така ні». «Пам'ятай, що кажу?» В черзі щинився крик при штовханні. Високобровий старикан з газетою і покрученим ціпком – Роздраженно бурмотить, ні до кого зокрема не звертаючись, але до всіх. Що, я не бачу? Поставили спереду і міняються. По чотири рази то одні підходять, то другі. Вони змовились. Міліціонери теж гарні. Своїхлів пропускають, а нас назад. Обурюється старий, хоч не голосно. Через них марнується час, промовивши, поглибився в газету, але ніяк не міг нерви вгасити, скаржаться сусіди. Ідеш по хліб на цілий день, вони ж перед очима розхоплюються. Наш, а нам нема. Три дні тут, ні крихти не взяла. Вже ноги не держать. Ще й бережись, бо в яру довезуться.